Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquesta emissora comença avui, nova temporada, després de les vacances d'estiu. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Els serveis informatius de Ràdio Tiana reprenen aquest dilluns després de l'aturada motiu de les vacances d'estiu. A partir d'avui també podeu escoltar el magazí matinal de l'emissora al Tiana al dia a partir de les deu del matí. El parc de bombers de Badalona que dóna cobertura a Tiana no disposa d'efectius suficients per oferir el servei en condicions òptimes. Així ho ha manifestat en declaracions a aquesta emissora el secretari general d'UGT dels bombers de la Generalitat a Badalona. La temporada de la barema tiana ha començat aquests últims dies d'agost i ho ha fet amb retard respecte dels últims anys. El motiu ha estat un 2010 plujós que ha provocat una maduració més tardana del rei. I en esforç, l'Associació de Futbol Sala la Laconaria inicia aquest dilluns la seva pretemporada en un any on els homes de Daniel Bravo lluitaran per aconseguir el títol de primera divisió, tot i ser un equip nou a la categoria.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 els serveis informatius de Ràdio Tiana reprenen aquest dilluns, després de l'aturada en motiu de les vacances d'estiu. A partir d'avui es podrà seguir l'actualitat informativa de la vila, com sempre, de 6 a 10 del matí i a la 1 del migdia. També es podrà fer l'informatiu vespre, que en guany canvia d'horari i passa a les 8 a les 7. El punt i final de la informació local el posarà, com és habitual, l'última edició de l'informatiu, a partir de mitjanit. A més, els botlletins horaris seguiran apropant les notícies més destacades del dia. D'altra banda, a partir d'avui també podeu escoltar el magazín matinal de l'emissora, el Tiana al dia a partir de les 10 del matí. El magazín conduït per la periodista d'aquesta casa Patricia Palomino arrenca temporada amb sorpreses i noves seccions on com és habitual col·laboren molts tianencs i tianenques. D'altra banda, el proper 13 de setembre s'engega a Ràdio Tiana la programació de tarda i nit. Els col·laboradors habituals i d'altres de nous ja escalfen motors per començar nova temporada amb la mateixa il·lusió de sempre. Serà a partir del dia 13, quan podrem gaudir de la companyia de tots ells amb propostes ja clàssiques com els espais musicals Murmuri o Borratxos de Música, els esports de la mà de la rematada i el programa de joves Desig Prohibit. També s'incorporaran d'altres programes nous com l'espai de ciència titulat Paciència, la nostra o el musical Clàssica Pop. Com sempre, l'emissora també inicia nova temporada, tenint una especial presència a la vila durant la festa major de Sant Sabrià de Tiana, que comença el proper 10 de setembre. Aquesta emissora farà programes en directe des del carrer per poder conèixer de primera mà tot el que estigui passant i els serveis informatius, com sempre, informaran sobre tot allò que ens portin les festes. Arranca la nova temporada a Ràdio Tiana. Com ha passat el temps i te has bé. Ara hay que levantarse, ara a partir del dilluns 30 d'agost tornen els informatius de l'emissora i el magazín matinal, el tiant al dia. Estigues informat del que passa a la vila a totes hores, de 6 a 10 del matí, al tiant a primera hora, a la 1 l'informatiu migdia, a les 7 a l'informatiu vespre, a les 12 a la darrera edició de l'informatiu i 8 a cada hora ara hi cal A més, el magací matinal conduït per Patricia Palomino t'acompanyarà cada dia de dilluns a divendres de 10 del matí a una del migdia amb veus conegudes i d'altres encara per descobrir. Viatja sense altament, ara hi cal levantar-se, que... nosaltres una temporada més a través del 107.2 de la FM. El parc de bombers de Badalona que dóna cobertura a Tiana no disposa d'efectius suficients per oferir el servei en condicions òptimes. Així ho ha manifestat en declaracions aquesta emissora el secretari general d'UGT dels bombers de la Generalitat a Badalona. Antonio del Rio ha reconegut que aquest estiu han treballat sota mínims per la manca de personal. Això implica que en lloc de disposar de vuit bombers, tal com indica la normativa, només n'hi ha hagut 6. Del Rio ha assegurat que es tracta d'una situació endèmica i perillosa. En aquests sentit i per tal de mostrar el seu descontent els bombers han decidit deixar de fer hores extres per cobrir els buits a la manca de personal. Aquest estiu que els bombers han dit eh, com a mesura de pressió que, que amb, les, amb les hores extras, estructurals negant-se a fer-les, doncs no, no serem còmplices d'emmascarar de, de, aquesta perillosa situació, doncs a posar de manifest doncs, el fet de que manquen efect efectius. I més a, a, a la campanya d'estiu, en la qual es volen reforçar per fer front als fets forestals. Aquest mateix dilluns hi ha convocada una assemblea per valorar les mesures de pressió que es posaran en marxa després de la campanya de prevenció i extinció d'incendis que finalitza el pròxim 15 de setembre. I és que del Rio ha explicat que la situació s'ha greujat aquest estiu ja que malgrat que s'han reforçat els efectius de cara a la campanya de prevenció i extinció d'incendis amb auxiliars forestals i voluntaris, el nombre de bombers professionals continua sent el mateix. El secretari general d'UGT atribuï les causes a la voluntat d'implantar polítiques de prevenció d'incendis prenent com a referents altres col·lectius que sí que disposen de recursos humans necessaris per dur-les a terme. Això a l'estiu s'agreu ja pel fet que la política de prevenció i extincions d'incentri d'aquesta casa doncs estableix unes, unes polítiques i unes estratègies que estan copiades, estan extrapolades d'altres col·lectius europeus que ja tenen prou dimensionat el seu col·lectiu i que a l'hora de, de posar-les en marxa aquí doncs ens trobem amb aquesta manca de personal i aleshores aquestes mancances es volen, es volen suplir amb la sobre, el sobresfort, la sobresposició dels bombers mitjançant hores extres i hores complementàries. Els bombers de Badalona ja han fet arribar les seves queixes a l'administració local, de la qual asseguren haver trobat una resposta favorable a les seves peticions. No ha succeït el mateix amb la Generalitat, amb qui asseguren que els ponts de diàleg estan trencats. El parc de bombers de Badalona dona servei a prop de 300.000 habitants d'aquesta ciutat, de Tiana, Tallà, el Masnou i Santa Triat de Besòs. Del Rio ha recordat que la ubicació de les instal·lacions actuals s'acosta al Maresme, però no és la més idònia per donar servei a la zona sud de Badalona, i ha defensat l'aposta per la convivència de dos parcs a la ciutat amb un dels quals es pugui cobrir aquesta mancança. Tiana Primera Hora La temporada de la barema tiana ha començat aquests últims dies d'agost i ho ha fet amb retard respecte dels últims anys. El motiu ha estat un 2010 plujós que ha provocat una maduració més tardana del raïm. Alguns dels cellers tianencs ja han començat a collir les varietats més primerenques, com el pinot noir, el xardoner, el moscatell i el savinyon blanc. És el cas del Talella i també de Parxet. El seu gerent, Josep Puig, coincideix amb altres cellers tianencs en què la producció d'aquest any tindrà un bon nivell, tot i que assegurarà que la qualitat de l'acollit a les vinyes de la denominació d'origen a l'ella no varia més creix d'un any a l'altre. L'expectativa és magnífica. De fet, ara hem acollit el Pinot Noir a casa nostra i gairebé tot el Chardoner. I llavors, vull dir, tant Pinot Noir com Chardoner seran anys molt bons. La veritat és que al final estem en una zona on hi ha molt poques variacions de qualitat. Realment, si fem bé la feina, obtenim cada any veremes molt bones. No estem al nord de de França, a la xampanya, on realment poden tenir dificultats algun any. No? Aquest 2010 plujós ha donat com a resultat unes plantes molt vigoroses i amb graus de qualitat òptims. El sector vinícola espera ara que no es produeixin fortes plujers que malmetin el raïm. Això ho explica el propietari del celler Alta Lella, Josep Maria Pujol Busquets. Serà una collita, en general, a les caves privats, bastant centroeuropea, en el sentit de que tindrem Bona acidez, molta frescor, graduacions moderades, normalment anem sobrats de graduació, per tant no ens preocupa. El que ens preocupa és l'estat sanitari, per tant si ara no plou durant bastants de dies nirem bé, però si tenim un principi de setembre i un setembre plujós tindrem complicacions ja que el raïm es pot malmetre. Alguns cellers de la zona en per a una mica més per iniciar la barema perquè utilitzen un raïm menys primerenc. És el cas del celler de Joaquim Batlle que cultiva pansa blanca, garnatxa i picafoll, varietats que encara no han madurat suficientment per ser recollides. Aquest celler començarà la barema al pròxim mes d'octubre. Tots tres cellers, Barxet, Altarella i Joaquim Batlle, cultiven a Tiana un total de 30 hectàrees de vinya. Els tianencs que es trobin en situació d'atur ja poden realitzar les seves inscripcions als cursos de formació ocupacional que s'organitzen al Servei d'Ocupació de Tiana i Montgat, situat al centre cívic Les Mallorquines de la nostra vila veïna. Recordem que es tracta de cursos gratuïts que ofereix el Departament de Treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. Leo Oliveres la tècnica d'ocupació de l'Ajuntament de Montgat. Estan adreçats a les persones que estan en situació d'atur, que volen millorar les seves competències i que volen accedir a no al mercat laboral amb millors possibilitats per, a, per trobar feina. Estan, pensa que en un moment en què eh, hi ha molt atur, o sigui, molta gent buscant feina i poques ofertes, el fet d'estar ben preparat, ben qualificat té més possibilitats la persona de poder accedir al mercat laboral. A l'oferta formativa d'aquest últim trimestre de l'any s'inclou d'una banda un curs d'empresa i gestió internacional que té una durada de 120 hores. D'altra banda, les persones aturades també poden aprofitar la seva situació per formar-se en altres àmbits com el de la informàtica. El Servei d'Ocupació obre al setembre un curs de 80 hores per aprendre a utilitzar les aplicacions informàtiques de gestió de personal, aplicat sobretot als tràmits de nòmines i seguretat social. A més, també s'ofereix un curs dedicat a la factura electrònica de 20 hores de durada. Per més informació i inscripcions us podeu adreçar al centre cívic Les Mallorquines o trucar al telèfon 93 469 07 37. A l'actualitat a la Borsa de Treball del Servei d'Ocupació de Tiana i Montgat hi ha inscrites prop de 1.300 persones. A partir d'aquest mes de setembre, des del servei es preveu que augmenti el nombre d'inscrits com a conseqüència de la finalització dels treballs estacionals estiu.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 Llibres prohibits és el títol de l'exposició itinerant que visita aquests dies Tiana. Installada a la biblioteca Can Baratau, la mostra presenta un recull de més d'una vuitantena de llibres i cobertes que van bordar la dictadura implantada pel general Primo de Rivera en el primer terç del segle XX. El dictador va imposar una fèrrea censura en les publicacions periòdiques, mentre que es va despreocupar dels llibres que passaven de les 200 pàgines. Un dels comissaris de l'exposició, el dissenyador gràfic Sergi Freixas, n'ha donat més detalls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 Eren noves editorials revolucionàries d'orientació prosoviètica. La primera va ser Ediciones Oriente, però la van seguir Editorial Zenit, Ediciones Hoy, Ediciones Ulisses o Dédalo, entre d'altres. La mostra recull una selecció d'aquestes edicions compromeses amb la revolució social, però també amb les avantguardes del disseny gràfic, com el constructivisme rus, el dadaïsme, el futurisme o l'expressionisme. A més, molts d'aquests dissenys es presenten a l'espectador com a obres que podrien ser vigents avui dia, doncs són d'una modernitat rotunda. L'exposició Llibres Prohibits ha estat coproduïda per la Diputació de Barcelona i l'obra social d'Unim. Els interessats poden visitar-la a la Biblioteca Can Baratau fins al pròxim 15 de setembre. La Casa de Colònies de la Conneria acull durant aquests dies un curs de dansa lliure basat en el mètode d'ensenyament de François Malkowski. De les reflexions d'aquest ballari filòsof va néixer una tècnica que basa l'expressió i la lògica del gest a les lleis físiques i universals del moviment. La natura és la referència i la font inesgotable d'inspiració. L'objectiu és retrobar la lògica del moviment humà i l'harmonia del cos, la ment i l'estat d'ànim de la persona. El curs està organitzat per l'Associació Catalana de Dansa Lliure. L'expresidenta i membre de l'entitat, Núria Banal, ha donat més detalls del mètode Malkowski. Va una miqueta estructurar tota una sèrie de treballs que va a desenvolupar i a perfeccionar el moviment natural dansat. Busca que la respiració i la música vagin unides, busca que els moviments no siguin forçats, que no, no impliquin lesions musculars ni impliquin lesions físiques, busca que l'expressió sigui el més senzilla possible. Llavors per això és una dansa que la pot fer tothom, vull dir, cada una a mida de les seves possibilitats, no? El mètode sorgeix arran d'un viatge de Malkowski a París, on es va trobar amb els germans Duncan, fet que va fer que la seva sensibilitat i el seu talent artístic s'orientessin cap a la dansa. A banda de la natura, els moviments del mètode d'ensenyament Malkowski també s'inspiran l'expressió humana en la seva manifestació més simple i en la pintura i l'escultura tan grega com egípcia. De fet, en el curs que s'imparteix a Tiana, els participants han pogut visitar la nova escultura de Pepa Benavent, que està ubicada a creu de terme i que s'hi en el marc de la festa major de Sant Cebrià d'guany. L'Associació Catalana de Dansa Lliure organitza aquests cursos des de fa més de 20 anys i aquesta és la primera vegada que realitza a Tiana. S'adrecen tant a ballarins professionals com aficionats i està impartit per la Veterana ballarina Francesa De Shelet de Malkovski An i de més de 80 anys. Radio Tiana, Notícies, esports. L'Associació de Futbol Sala a la Conreria inicia aquest dilluns la seva pretemporada en un any on els tianencs lluitaran per aconseguir el títol de primera divisió tot i ser un equip nou a la categoria. El coordinador tècnic del club, Antoni Brabó, ha parlat de quins són els punts febles de l'equip que cal reforçar en aquest nou curs esportiu. Tenim molt clar que sí que hem de començar ara seriosament a, a treballar la defensa, que l'any passat no va ser tan forta perquè tampoc la vam, la vam entrenar el que s'havia de fer i no va ser tan forta com del primer any, any, any que vam estar aquí Tiana i crec que començarem primer de tot per la defensa i de mica en mica intentarem pulir coses en atac el problema que tenim és que en atac el, el nostre equip genera moltíssimes ocasions de gol i no les definim però bueno, tenint en compte la qualitat individual de cada jugador crec que l'atac a, a priori no hauria de ser tan important com a, ajustar una mica la defensa el primer equip del futbol Sala la Laconeria inicia els primers entrenaments sense tenir encara l'equip tancat de cara a l'inici de la temporada. De moment, el senyor A només ha tancat el fitxatge d'un nou jugador que ja havia jugat a l'equip tianent amb anterioritat i que pot jugar de la dreta o esquerra. Aquesta és la incorporació que es considera més important, tot i que el futbol Sala Laconeria treballa per incorporar 3 o 4 jugadors nous que cobreixin gran part de les posicions i supleixin les baixes de l'equip fins a poder comptar amb una plantilla de 12 jugadors. D'altra banda, el club continua esperant noves incorporacions per l'equip femení per acabar de configurar també la plantilla. Aquest equip, com el sènior, comença els entrenaments aquest dilluns. La resta es preveu que ho facin a partir de dimecres. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista La Biblioteca Can Baratau de acull durant aquests dies una exposició que porta per títol Llibres prohibits. La mostra és un recull de la producció editorial del primer terç del segle XX a Espanya que va passar paral a la censura de Primo de Rivera. Ha estat coproduïda per la Diputació de Barcelona i l'obra social d'Unim. Es tracta d'un recull de més de 80 llibres i cobertes, com dèiem, del primer terç del segle XX i ha estat elaborat pel periodista Jordi Garriga i el dissenyador gràfic Sergi Freixas aquí, precisament, doncs tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Sergi. Bon dia. Hem fet una avançada del que podrem veure en aquesta mostra, però donem-ne més detalls. Bé, a veure, uh, tal com explicaves ara al principi, uh, això és una història molt concreta i molt peculiar, un fet històric que vam, bueno, ens vam trobar a les mans jo i el meu soci. I concretament, a veure, parla una mica, el, el, els inicis d'aquesta història és una mica finals de la dècada dels, dels anys 20, concretament amb el personatge durant la dictadura del general Primo de Rivera, que era un personatge doncs, que en aquella època doncs, que preocupadíssim per la gran, per la gran penetració d'idees perilloses, entre cometes, en les àmplies capes populars del país, eh, doncs, va imposar una fèrria censura a totes les publicacions periòdiques. Llavors, el més curiós de tot és que no es va preocupar en absolut, eh, com a anècdota, dels llibres de més de 200 pàgines. Per què? Doncs va suposar que les classes populars no accedirien a aquest tipus de publicacions per diversos motius, pel preu i per l'alt grau d'analfabetisme de l'època, i a partir d'aquí comença una mica tot, no? Llavors, eh, diferents editors de l'època, fars d'aquesta censura, doncs van començar doncs, a treure novel·les, doncs, 200 pàgines cap amunt, no? I... bueno, en un principi vam començar un parell o tres eh, d'editorials, i, I, bueno, com per exemple, el, el, el primer en concret dades que tenim d'aquests editors va ser José Benegas. és a dir, uh -huh. quan, un cop li van tancar doncs, la revisteta que feia, que es deia Postguerra, que la feia a Madrid, doncs es va, com es va començar a apostar doncs, per aquest tipus de novel·les, concretament amb l'editorial d'Ediciones Oriente, ¿vale? és la que nosaltres hem trobat com a la primera de les editorials d'aquestes revolucionàries, no?, Llavors, clarament, la, el, el, el, aquest tipus de novel·les doncs, eh, bueno, eh, es denominaven revolucionàries o els hi deien d'avançada perquè eren pues, clarament prosoviètiques no? i dedicades, sobretot, a descriure un món en eterna lluita de classes. No? Després vindrien, si sumarien, altres editorials com trobareu a l'exposició, com pot ser Cènit, Oi, Ulisses, Zeus, etc. No? Llavors, eh, bueno... Eh, Curiositats d'aquest fet una, eh, aconseguir un gran nombre de, de novel·les d'aquestes, bàsicament no ha sigut fàcil, de fet hem estat més de 10 anys eh, fent la recerca d'aquest tipus de llibres eh, dificultats moltes, una, primera que el paper és molt dolent, era un paper i s'intentava imprimir un paper molt, molt econòmic o sigui el paper normalment està força malmeses però sobretot el més important, que per nosaltres és uh, també un fet destacable, és que, com eren prohibides, és a dir, pels seus ideals, és dir, van tenir dos tipus de censures aquestes novel·les. Una, al principi es van escapar de la censura de Miguel de Primo de Rivera, per, per, pel nombre de pàgines, i després, doncs, uh, ja a l'any 39, quan va guanyar el franquisme, la Guerra Civil, doncs, tor van tornar a estar prohibides i pràcticament es, es van cremar en la seva totalitat. Llavors, què és difícil? Per exemple, trobar les cobertes senceres. Molta gent el que feia és tenia aquestes noveletes, arrencava les cobertes, les forrava en paper de diari, un paper de cuina, i les tenien allà, doncs, arxivades com, bueno, amagades, mitjamagades, no? Llavors, el difícil d'aquesta col·lecció és trobar aquestes novel·les senceres amb les cobertes, feta sobretot per grans dissenyadors de l'època, és a dir, molts dels dissenyadors tothom coneix com a referència els famosos cartells de la guerra civil no sobretot del, del bàndol de la segona república no, no cal esmentar doncs, autors com Renau, Montleón eh, Morell Puyol, etc etcètera, etcètera no? però justament aquests mateixos autors amb aquesta, aquesta potència gràfica també dissenyaven les cobertes d'aquests llibres, no? amb una modernitat eh, rotunda, no? és a dir amb eh... Una de les coses que ens va xocar moltíssim és que el disseny d'aquestes cobertes, avui en dia continuaria sent modern i actual, doncs estan molt influenciada pels moviments artístics de l'època, no?, sobretot revolucionaris, com pot ser el constructivisme rus, el futurisme, l'expressionisme, d'adeïsme, etc, etc. no? Llavors, eh, tu imagina't, imagineu-vos, doncs, eh, primera, una època on el grau de l'analfabetisme era important, després es trobaven cobertes dissenyades per increïbles artistes amb, amb, a vegades cobertes que són pràcticament il·legibles, que no, no podies llegir ni el títol del llibre. Eh, som competits per nosaltres són petitss petites obres d'art i després hi ha ja el contingut, que el contingut era totalment bàsicament d'una ideologia molt concreta i per aquella època superrevolucionària. No? Per tant, d'alguna manera podríem dir que la mostra recull una selecció d'edicions compromeses amb la revolució social, però també amb les avantguardes del disseny gràfic totalment, del moment. No? Totalment. Hem de pensar una cosa, perquè tot va encadenat, tot va lligat. A principis del segle XX el que es pot considerar el disseny d'aquest país Uh, doncs, bueno, estava molt basat sobretot tota la publicitat. No? Grans burgesos amb grans empreses,s doncs, encarregaven productes molt concrets per anunciar. llavors els il·lustradors, dibuixants i, i dissenyadors entre cometes doncs, bueno, feien un encàrrec a partir d'aquest doncs, esclat social i revolucionari doncs, el, aquí el que s'intentava és una mica doncs, ser revolucionària a, a tope i seguint una mica aquests moviments que comentava doncs, que bueno, van, van ser les avantguardes artístiques pràcticament del segle XX no? i això estava aplicat a tot i, i on estava també aplicat és en aquests llibres no? llavors en la mostra, en l'exposició es veu claríssimament, és a dir, jo sempre ho dic és a dir, podeu agafar, neu a l'exposició podeu mirar qualsevol coberta de d'aquests llibres i ara mateix a, a dia d'avui, any 2010 agafeu qualsevol coberta i l'adapteu a un cartell de música, a un concert de música de, de, del que sigui funcionaria igualment, és a dir, no ha passat de moda no es veu caducó, és a dir, es veu super totalment modern. No? Uh -huh. Serien vigents encara, totalment, no? Totalment, totalment. I dèiem abans doncs, que precisament tu has estat un dels encarregats d'aquesta exposició, però a més a més ets dissenyador gràfic, de fet ja ens estacaves doncs, algunes pinzellades d'aquest disseny i suposo doncs, que tota aquesta tasca de recerca, que ens comentaves que ha durat fins a 10 anys, doncs ha hagut d'estar doncs molt interessant en aquest sentit des d'aquesta vessant del disseny no tan sols doncs, el contingut no? Clar, a veure, de fet eh, com tot això va ser una casualitat i una coincidència és a dir, la troballa aquesta no? és a dir, i òbviament la, la, la, la, el que primer va fer destacar de tot això va ser el grafisme no? és a dir, bueno, efectivament jo podria explicar moltes anècdotes que Pràcticament m'he recorregut, recorregut tots els llibreters de vell de tota Espanya i, i anècdotes tinc moltíssimes. Llavors, eh, concretament, oh, no, el que em fa més gràcia és eh, el llibre zero, no? És a dir, on va començar tot, no? Llavors, casualitats de la vida, doncs, eh, res, amb un llibreter de vell de València on encara aquests llibres, els mateixos llibreters els desconeixien en el sentit de no els hi donaven gaire valor, és a dir, que encara es podien comprar bé de preu, ara ja és pràcticament impossible, ara ja sabem quasi més que jo. Llavors, res, jo estant amb un llibret de vell de València, molt peculiar, eh, em va caure a les mans aquest llibre, un llibre concret que és el de Hotel Amèrica, que és de l'editorial Zenit, que la coberta, tan coberta, llom, com contra coberta i solapes interiors, que ja és un luxe en aquella època, ficar solapes en un llibre amb rostega, doncs és tot un fotomuntatge perquè aquí hem de recordar que aquí va haver un altre moviment artístic que va ser molt potent molt potent i sobretot molt, eh, es va fer servir molt per, per la guerra que és el fotomuntatge uh -huh. llavors aquest concretament em va caure aquest llibre que és a l'Hotel Amèrica de l'editorial Fénita amb un fotomuntatge increïble que el, el podreu veure a l'exposició i com a recurs gràfic i com jo com a dissenyador gràfic em va sorprendre, no? Hòstia, estic veient un llibre dels anys 30 amb aquest, amb aquest recurs. Vaig investigar una mica, després bueno, vaig veure que efectivament el, el pare del fotomuntatge, va ser l'alemany Harfield, doncs havia dissenyat aquest fotomuntatge i després dos dissenyadors polonesos que van venir a Espanya a treballar van aplicar aquest mateix fotomuntatge canviant la tipografia i traduint-la, no? Que, o sigui, tot això li va, crear un, li va generar com un cert misteri a tot, no? Llavors a partir d'aquí va començar tot, llavors és quan ja ens vam ficar a investigar sobre les editorials eh, els continguts i vam començar, doncs pues, bueno, ja et dic eh, anant aquí cap allà i, i, i, i bueno, a poc a poc doncs trobant el llibre sencer, que és el que comentava, que és el més difícil de tot, no? fins a tenir aquest fruit, aquesta exposició des d'aquestes dues vessants, com dèiem, doncs a aquest contingut més social, no? més compromès, i aquest disseny, i suposo doncs, que serà una mostra sobretot interessant per les noves generacions, no? que potser els queda una mica lluny i que ens uh -huh. els costa fer-se la idea de què va succeir això a Espanya. No? Totalment, és que, és que totalment... Uh... Primera aquesta, aquesta que estàs comentant, no? Però també hem de tenir en compte moltes coses aquí. És a dir, a, a, a, hem de pensar que aquí es tractaven molts temes molt compromesos, no només eh, de, de, de nivell polític, sobretot d'esquerres, sí, però soviètic, sinó també aquí es tractava sobre l'educació sexual, sobre la prostitució. Hem de pensar que també aquí s'anava molt en contra de l'Església Catòlica i en llibres espectaculars, és a dir, com... Eh, Eh, aquell famós, al de, com t'ho diria, ara si m'en recordo, hi ha un en concret que és una meravella, que parla exclusivament de, com no s'havia enganyat, la Iglesia Catòlica, és uh -huh. sí que es, es diu La religió na l'alcanza de todos, aquest llibre és impressionant, el recomano, del Ibarreta, i o sigui, els temes eren, no només... Eh, eren, hi havia molts temes dels que pràcticament tots... Eh, Imagina't, en aquella època que fins ara no... Bé, bueno, és que es tractava, ja dic, la dona com un igual amb l'home, és, és a dir, la prostitució, és a dir, la higiene sexual... Eh, Bé, bueno, tot, tots aquests temes fins ara eh, no s'havien tractat mai, no? la gent no, no ho sabia hem de pensar també que hi ha anècdotes com per exemple doncs, que molta gent que no sabia llegir i el que sabia llegir doncs, hi havia reunions clandestines i es llegia el llibre oralment i, i molts es transcrivien per si es perdia l'original bueno, és que... Va ser, va ser tot un fet, la veritat. D'acord, doncs recordem els interessats que poden veure aquesta exposició durant aquests dies a la Biblioteca Cambratau, concretament podrem fer-ho fins al 15 de setembre. Nosaltres hem volgut parlar amb un dels autors d'aquesta exposició, el dissenyador gràfic Sergi Freixas. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres i gaudiu de l'exposició que val la pena. Moltes gràcies, bon dia, adeu-siau. Fins sí, que adeu.